Розприскував довкола себе могутні заряди енергії, ніби кульова блискавка. А того ранку тихо йшов за мною, і коли я пробував випустити його наперед, професор лагідно наставляв на мене долоню і говорив: Ні, ні, Миколо, прошу вас, ведіть, ви ж краще знаєте найкоротшу дорогу. Прошу вас. Ми йшли повільно й довго. Над золотими. З тернями велетенським шатром нависало пронизливу блакитне доболю в очах небо, яке, мов би, підпирали з трьох країв високі білі хмари – діди. Коли ми вирушали за Евростанції, хмари ще тільки з'являлися на небокраї. А тоді, що ближче підходили ми до сківських тернів, то вищими і вищими ставали діди, то більше розпросторювалися в небесах, так ніби прагнули зблизитися, з'єднатися, злитись у якусь небачену прекрасну силу. Професор зупинився, обвів рукою виднокрай, показав майже урочисто на кожного з дідів. «Вам це нічого не нагадує? А для мене ніби все моє життя. Безмежні небеса, безмежне поле і ці три великі постаті. Запам'ятайте їх, Миколо. Тімірязів, Докучаю, Вернацький. І Діамантові сув'язі їхніх думок між ними». Наша думка, коли його знесеться на коротку мить, то буде лише скляною нитю. Проблисне і щезне, зариється в пісок пустелі, як ті скляні стріли, що утворюються від дії сконцентрованих космічних енергій. Але навіть для тонюсенької скляної нитки у просторі варто жити, Миколо, повірте мені. Я стояв, як останній бевзі неспроможне збагнути цієї дивної мови про діамантові сув'язі і скляні ниті. Роззімліла після нічного сну, нагріта ранковим сонцем земля, дихала силою, врожаєм, підносила до небес могутній голос своїх надр і годі було розчути в тому торжествуючому гремінні природи тонке дзвеніння невидимих нитей, про які мені казав професор Черкас. Терни стояли розцяцьковані золотистою соломою, мов, новорічні ялинки в казкових прикрасах. Олексій Григорович, хоч як давно там був, одразу знайшов між тернами, не знати яким, протоптану стежку. Стежка вивела нас на невисокий плаский горб позаду тернів, тепер уже йшов попереду професор. Він вивів мене на самий верх горба, показав мені на степ. «Погляньте, Микола, ви щось подібне бачили?» Перелисті отари апостольський овець котилися між землею і небом, далека гростанція ледь мріла червоними покрівлями, за золотими стернями ніжно зеленіло марево полів кукурудзи, спадиста частина степу палахкотіла жовто гарячим вогнем соняшників, а по самому краю цього всеблагого царства розкішної рослинності грубим дисонансом пролягала залізниця що ніде не починалося і ніде не кінчалося. Я знав, що дійду сюди, несподівано промовив професор. А, власне, не промовив, а прошепотів. І так само пошепки додав. Отут мене поховайте. Олексію Григоровичу кинувся я до нього, так ніби можна було затримати те, чого вже не змога затримати. Помогти там, де не поможуть ніякі сили, ні земні, ні небесні. Він глянув на мене дитячими, зболеними очима, без силу приклав руки до горла, скрикнув, заточився і впав, як піднятий невидимим серпом, і земля під ним заплакала. А може то плакав я, та ніхто не чув того плачу». Я сидів наверху порослого степовим чебрецем горба, обережно притримував голову професора Черкаса, так ніби сподівався затримати в ній, бодай, часточку життя. Сіренька панамка вже давно звалилася з цього могутнього склепінчастого черепа і віночок цупкого волосся, який завжди клубочився довкола цього черепа, мов буро вогняний дим, мов би під дією незбагненних таємничих сил, Враз став жовтим, як скошений степ, і тепер ця голова ставала природною часткою велетенського простору, над яким біло клубочилися неосяжно високі білі хмари, і бриніння діамантових нит, і розлунювалося між ними дедалі дужче, могутнє бриніння, і земля розгойдувалася від того бриніння.